وشهادتي للرجال والنساء امامي بخاري رحمه الله ترجمه دي مساله بيان دي دا دعادا الله نه غختل پکار دي چې خدايا دي جهاد مو قره کی چې په جهاد شامل شم یا دا دعاو ويل پکار دي یا اللہ میدان د جنگ میں می شهادت نصیب وګرځه دا پکاردیکنه که تاسو خیالي تمنا د شهادت یا jihad تطلع دا خو تمنا د مرګ ده او رسول الله د مرغ تمنا نه مې کړل چې مرغ مفړه نو دا تمنا چې خدای شهادت می من قبول کې دا څنګه ده خدا یېږه وکې په جهاد کې می شرکت نصیب وګرزه دا څنګه دی نو دی ویدا چیستی دا باب دې د دعا غختلو د انانه د سشي دعا بل جهاد دې جهاد چې الله جهاد کې می شرکت نصیب وګرزه بالکل یې چیستی والشهادت یا دعا د شهادت یا اللہ شهادت می نصیبو گرزی انو دا سنگا دی تمنا دا مرک جائز ندخو تمنا د شهادت دا جائز ده دا سرو لکا خز و لم د الرجال دا سرو دا پارا هم جائز دا ونیسای دا خز و دا خز وی خدای شهادت می نصیبو گرزی خدای شهادت کمی شر جهاد کمی دا د دا شرکت نصیبو گرزی ناغی دلیل تمنا دا شہادتو ارزو دا شہادتو دا اللہ ندواغو خلد شہادتو دا جیس دی سنگا وقال عمرو حضرت عمر وقال عمرو اوی حضرت عمر عمر سے بدا دوا گانے کولے اللہم ارزقنی یا اللہ تراک مالا اللہم ارزقنی یا اللہ تراک مالا نسو کر زیزمہ شہادتا شہادتو عجیبہ دعا کئی رب شہادت امرہ تراکی او چر تیراکی پا مدینہ کی فی بلد رسولی کا پا غخار دا رسول استاکی خدایل اخبل پیغمبر پا خار چې مدینہ مناورد دلتا می شہادت نسیبو کر زیزمہ دا به د سوال کوو خلکو به تعجب کوو چې یو طرف ته تمنا د شهادت کوي او بل طرف ته تمنا د دی کوي چې په مدینه کې نو په مدینه کې شهادت چرتهله هو میدانې چګ ته وځي الله دغاه خبول کړه ساار منزه ولارو او دا دغسې یونا لاقه سړی راغې او په منزه کې دی چې دی نو پهنیزه بادو ووو الله مررزوکې یا الله تراکه ما شهادت ان شهادت فی بلد رسولک په خار د رسولستا کی د دې دا مطلب نری چې خدایا دشمن را باندې غالب کړي چې مدینه ته راورسې جودل ته جنکې نه مطلب زاره چې so really اجر او ثواب د لغرا کی <cough> خان د شهادت خب صد الله عبن يوسفا غن مالكا غن عصاق ابن عبدالله عبن ابي طلخطا غن انس مالكا انه سنغه يقولو حضرت انس رضي الله تعالى عنه تا صند ورصيدا انه دا حضرت ساق سمعه وعوردنه دا حضرت انسنا يقولو ویب انس دا حضرت ساق میرانی تردیخا انہو سمعہو چی دے عیسیٰ کو وارد اللہ نسنا یقول عقیب آوی چی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے باورنا نواتو علا امی حرام بنت ملحان چا تا باورتو کور د امی حرام چ اولور و د ملحان ام حرام په مکان مدینه منوره کې دی رتقوا دار او دی رخدمتګار خزوه او یذاده حضرت مسلم نه ده د ام مسلم د امور دغه خرد خرد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قرانه سره ډیر شته دغه او تعلق او یذاره زای خلیبه د رسول الله مدارخ ان لري رضائي خاليوي د رسول الله محرمو ده ام هم او دا لغه ام حرام هم نو چې دا وي څه کا باورغه دي تمرہ چې په دې ماده سه تراشيش شه به ترکه فَتُعِمُهُ نُدِي بَ خَرَاقُ كَ رَسُولِ الله فَتُعِمُهُ نُدِي أُمِّ حَرَام بَ وَرَاقُ كَ رَسُولِ الله او ډې ما خياره خدمتگار و دې بدا غختل شي رسول الله زمون په لیکور کې لګ وخت یېر کی وکانت امُّ حَرَام او ادا حضرت امِّ حَرَام تحت عبادت سامت دا ته ابادتم نسامت لاندې د حضرت اباد ابن نسامت پنیکا کې د شاواد اباد ابن نسامت لوی شان ولا صحابي دي فداخل علیه دا هو رسول الله مدته فداخل علیها رسول الله صلی الله علیه وسلم یو رسول الله فاتعمه نوغه خوراک او پر رسول الله نبی او ته حضرت دلته لگا الا خوجا کا وان فاتامت رسول الله وجعلته او شرو شوا تفديرا سه چیکته ي فلا يفلي سر قتل قتل بي جنادس ګوتې چې پکې او سپګي پتي ګوري یو داعوچه ده رسول الله بدن کې سپګې نه مطلب کومه تل نه نه شي شریجه سروله گئی او بل بنيادان ولا پديسر کې ګوتي وهي نو ډير خواند کئي ها تطلي ګوتي وهي راسه په سر دا وکي جننا جنا فنا مرسل الله صلى الله پیغمبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل واست بوت وه سره رسول الله دشو سمس دغه بیا رسول الله را بيخ شو کو هغه خندله رسول الله دو عرا شو او د راخدو سره کو هغه خندله قالته حرام و فقلته ما تهوي چې حضرت ما یزحکو څخندته ما یز حکو کاڅشي خندته یا رسول الله الله رسله. سیف سچالوشو چه خوب ارا پاسی دی خاندی قارا رسول الله وی ناسن وی دا پرنسا موسیو خوب خوشاله دی داکہ خوشارده بچن خاندی ناسن یو دلد من امتی زما د امت ناسن یو من امتی زما دا امت غریزو اغلا کړي کرشو علی پاما زمادہ ومت او جماعت ته او دا جماعت په هو کې مات آرامخ کې کړي شو مات راپیش کړئ شو هو دا جماعت څنګه غوزا دان پداسه حال کې چې دوی جهاد تهونکي غزا کوونکي او فی سبیل الله په لار د الله کې دا غزا دان ټکی دا ګوره ښه امامي بوخاري په بيارزي غزا په حال کې هغه غذا کوون لا زما پهلار الله کې دله پهلار کې غذا کوونې او ما تهه مخېلی شو او یار کونه څنګه غذا کوونې یار کونه چې دوی سرلو یار کونه چې دوی سرږي س جا مدی څنګه سابع جهاز البحر دێکی او ټکی دی دی سړی کې ریه دی دا پکار دی یو بیره ما د دې ته او یو جین دی ها یاره کار بوونه البحر سابع شات ویشا او منس دم وای یا دی دریابو دریاب پښا باندې ته شي پاکشتي کې سوريو په دریاب روانې نو په دې د دریاب شاه وینو خو صاحب په معنا د منصرم رازي په مز ده دریاب کې زماده اومتو یو جماعتو چققساکو غذا کې دی په دا د الله کې او سوريږي په شاد ده دریاب د دریاب د ریاض د پاسروان دی او دا ما ترا مخ کی شو خصاجبا حالات د دوی هر یو مجاهد دو رئیسه منځخاره احقاري لکه دا بچیان چې خپل تخ باندې کینی ملوکان او هغه بچیان او بشیان او علل او ناس ټپکټونو باندې اسر راځم د سریر د کټ وې ملوک ان چې هغه باشيان دي او علل اسر ناس دي پټونه باندې لکھدون قدر وې ساتو لکد باشيانو یاد سوي او قال يا د سوي چې مثل الملوکه و شان د باشيانو علل را پټونه ال د شک د جرام لوک ان تخره او کملل ملوک دی شکت الکه دا شک کړی دی دا د انصهر شاګر نه دا د انسه مہرانی ورو حضرت اساق شک کا اسحاقن شک کړی دی نو رسول الله وی زما د امت یو جماعت ته چاغا غزا کونکو او د در دریاب د پاسه سوارو او په دومره قدر او الله ورکړي دوني ساتي ورکړي لکه تا به دا اړیو باچاریو پکښ نه استي په دې خوشاله کوم چې زما په اومد کې داسې جماعت شته قالته حضرتي امي حرام وې قلت يا رسول الله ما وتو يا اذا الرسول دعو الله دعو غواړه زماده پرد الله نه ايجعلني منهم شلما اوگر زيد دغه خلکونه د اوسه د شهادت شو کنه شو سرنا می سره برابر شو کنه خزلگی او دعاده سکی د جهاد د شرکت فی الجهاد چه خدایا په جهاد کې مشاریکا کی دعا له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ندوا غفتر آغید پارا پیغمبر علیہ السلام سم وزعرا سو بیا رسول اللہ سرکی خودو چود سم نویخ ادشو سم مستقصا بیا را ویخشو و هو یزحکو واغ خاندلو فا ما یزحکو کا سش یا رسول الله ادا الله پیغمبره قال نو رسول الله او مکسهو بیانوی وی قال رسول الله وناس یوړلره من امتی زما د امته غرزه چا غره مخک کډی را پیش کډی شو علیه پاما غزاتن چا غساکون کې دی سبیل الله د الله په لار او كما قال دقا سي خبر رسول الله وقال لك رسول الله ويل في الأوراة فأغاول أغاول زيغك شده سي ملوكا على الأسر يا مثل الملوكي غالباً دا جماعة دا دوام دا دا دا مخيني جماعة دوام نمبر دي آغا لوي جماعة دا دوام نمبر دي قال وم حرام وې وقالت ما وتوي يا رسول الله اذا الله رسولا او الله دعوا غلنا اي يجعلني منهم شلا ما وغر سيد ذوينا فذا جماعهك تشد دعوا المشاهدين الله ما وغر زي قال رسول الله ونا انت من الاولين تلغا والجماعتنا غولنو چ هغه ما خوب کیولې د شاغلوي جماعت ته الله تعالی د رسول الله دعا د دې خصه مبارکه قبول کړه مبارکه باد نو دا سوره شوا یو زل داس یو فرکه باد دا سور دا سوره شوا البهره په دریا کې په زمانه معاویه په زمانه د حضرت معاویه ابن ابي سفیان کې د حضرت ابو سمعویه په زمانه کې د سواراشوا وذریاب مراد د زمانه د معاویینا زمانہ د خلافت د معاویه مراد نه مراد د زمانه د معاویینا زمانہ دا کمانډره د ماویه دا ها دا هغه زمانہ واع چې حضرت ماویه سبب د اسلامی فوج دغه امیر او مشرو دا بدر થયો چې راشي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اجازه ورکوله مجاهیدین ته چې په پشتو کې سارشی او په دریاب کې مزل کوي او jihad لسی لړی صحکار دی ورطوی وی بس دا, دا نزدی علاقو کی جهدونه کوئی و در یابونو باندې مزاری مکوئی چه تانسو او پا در یابونو کو کشتو باندی صوری گی و بیاد اغاکی داری صحبت دا دا گارده چه کل زمان زمانا دا حضرت عثمان سیر شوئ چه دا عثمان سیر حضرت معویر آغی او د عثمان اجازه غواری چې حضرت منگ تا اجازه و کش منگا په دریاب کې سفر وکو جهات د نو حضرت عثمان له ورکه نو دا ماوي د دریاب اول سفر دی چې معویسهې کممانډر دی او حضرت او بادم په دی او د د خزم په کېده نو دوی لا جادې وکړو درو یوریت نمارمیږي جهاد نه واپس راتلل په کشت کې سو شو راتل راتلل شام نه دی. شان ترالل چې شان ترالل نو دل دوی دی د کشټینش پر کوشو دریاب نووتل نو حضرت می حرام د پاره سر لري پر وړل راوستا چریا واستا نو داتې سوار شو چې سوار شو یا بدبلذن وا یا با سولر وانی کی خدا غریبه ته دذر پرې وتا او چرې پرې وتا سر لاندې شو نور په د پاسه شو بس هغه هم را شو شي ده نو فاوري اتو نو دار اپي واتلا انده بطي ها دخپل سور لين حين خرجت كلاشغ من البحر ده دري امنه ماوي روستو په تفصيل لي دا جهاد نا واپس راتل په درياب کې چې شاندارل نبيان شام کې دوی کو شو د تشتینه مګل د پیاوړلې باندې سور سورا شو نفا هلاکت نو, نو غریب وس شو شهید شو بabo درچاتل سرنامک دي دا باب دي د جهاد د درجه د مجاهد یو جنت جنت خو به ار مؤمنز ان شاء الله خو بیا په جنت کې درجه دیخه نو درجه له چیزه خیر سره په اعمالو بسې غالبا تاسو معلومیږي چې یو د جنت غټه دروازه ده هغه غټه دروازه چې نا نوبلا مثالا بلا تشبيه د قس مثال دی لکټوکن چل تد سره د ایمان بدل ټوکني په دی دروازه بننو نو نوبیا چې ورشه خیر سره نوبیا دن نه پکې سري لکټاسو چې خلت ورشه بیا بیل بیل کمري وی نو چې ال تورشه خیر سره نوبیا د عامه مطابق بل لا پک درجه ور کوي دا ستا خو دا ستا شو دا ستا شو خوش مجاہدینو تا اللہ کمی درجی ورکئی کم مقام اغاب بل چاہتا دا انبیعونا بغیر انبیعو تا خلیل درجہ دا خدا بیا دا مجاہدو چکم درجہ دا نو دا بیا مخلقو تنی بابو درجات المجاہدین دا باب دی درج دا درجو دا مجاہدو کم خلق چا جہاد کئی خدا صدقار جہاد کئی فی سبیل الله. پلار د کی د الله پلار کی د الله الله ارشد چې د الله او چې کم سری خلق او د الله پلار کی جهاد کوي دوستان او باغوی کی تقوا زیات بیان داسي تقوا او چې چا کې تقوا لري نو هغه د اعمال او پابندۍ کوي ها دا حرام نو د حقوق العباد نګور سخت نګکل نګئی یریګي نو سبیل الله دا الله پدار کې ها دا سبیل اللہ دا سبیل نه سبیل سبیل الله لار دا الله سبیل پکې دا قران مسجد کې چې تاسو ګورئ اړیان بشي دا سبیل تکی مذکر ده که دا سبیل تکی موانسته در زن زینو نا معلومی که شده مذکر ده در زن نا دا معلومی که شده دقا ده موانسته امام بخاری وی دعا قده اون دا تکی مذکر استیمالی گی. اون دا تکی موانست استیمالی نو نسوی یو قارو هازهی سبیلی دازم اللارده ورہ هازهی اشاره را اسم اشاره دادا موانستا فر رضی خان موذکر لہازار زیادا او موانست لسر رضی هازی هازهی سبیلی ادعو الاللہ بل وہازا سبیلی خلق داوی دازم اللارده نماءه موانسه مستماليږي هاذي سبيلي او مذاكره مستماليږي هاذا سبيلي پر دې کې تاسړير الفاظ دي چې هغه مذاكره ولاستماليږي خا قال ابو عبد و ابو عبد الله ابو عبد الله وي قرانه او كانوا غزن. غزن غزاً غزاً معنا کوي غذا ته ون دا جمع ده واحد او مفرد دي غازن هغه ده غازن دي چې یو کسی نو غيټ سوې غازن نو وایو غازی او دا راته چې جمع شي نو غزاً غذا کوي هم درجات دارت که برابر ای از دار ظاهر که نجوری گی هم درجاتون اغوی درجی دی اغو نجوری گی هم درجاتون در مجاهد چی دی نو درجاتون دوی درجی دی نو مجاهد خود درجی ندی در مجاهد و دا پار درجی دی نو دلتا علما دا دید اغا کهی چه اصلی که زن عام علما دا وی جه هم درجات درجات زو درجات, درجات دا ذو په کې پټ پروت دی هم دا مو شاهد ورس ده قیامت چری درجات یعنی زو درجه درجه دنده به خوندان دي د درجه امامي بخاري برشان جوړي اغه وایي دا هم نه زه دلته کې لام حرفي جر غور سي اصل کې دي لهم درجاتن <حا> لههم درجات يعني مطلب داري لام غرزه لري شدد تدبيره پره درجهي حدثنا <خدسن> يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن من آمن بالله چاچ ایمان روڑ پا و بی رسولی او پا رسول داغو الله و رسول باندې ایمان روڑ خوکم ایمان چې کم سی ایمانی خواه نو چې پا اللہ و رسولی سی ایمانی نو پدا نور و خبر و سر ایمان خود به خود را گئی و او قائم کمونز و اقام او وید رو منزو و سام رمزان او رو جیونی وید رمزان چا ایمان رو رو او دمانز احتمامی وکو او در رمزان رو جیونی وید نو اللہ پزانسی مواری عوشت دا کانا حقا دی حق علی الله با اللہ ان یدخله لجنہ چا اللہ با داخل کی جنت تا الله بده داخل کی جنت تا چاد کم کس چه اللہ و رسول بانده سی ایمانی اقامت و سولات کئی او دقا کئی روجی نیسی دلتا تالیبان وی دوشی نی پریخی دی یو زکات ورکولو او یو حج ولی چې چی موس پرست دینو ولی دسی حج پرست نده څنګه چ رووجه فر دهنو داسې زک هم فررض دی کر نه کړ د دوه و و ستاسو حه یا خو دا دی چې دغه وختې ذکته او ح فره شوي نو ځکه د دا خبره وکه دا دو خبردي یک کړ دو کر نه کړه کل دی ک نوستااس به په دی جواب باندې زری میان نه خ خبر ادا ده چې رسول الله هغه احکام بیان کړي عام احکامی او عام احکام چې د پنځه بناکه مدلې د درې لريخه ایمان اقامۃ الصلاه او سوند روجې در رمضان پاتې شو زکات او یا حج نو دا عمومي احکام لريخه دا په ټول مسلمانانو نشي زره دا په مالدارو باندې دی او عام مسلمانانو کې ثاني نو هغه چوني کې عمومي نه دي د دې بچنه څنګه نه کړ ها جهاد فی سبیل الله کاوه جهاد کړی وی د الله په لار کې او کنی کړې او جلسا یا دې ناس دی فی ارضیه پاخبل عظمته کې پاخبل وطن کې الذي هو ولد في حشب رشيبيه پاری کی وګوره ما د میږي چې جهاد فرض عین نه دی که فرض عین وو نو دا ما ماشي پکور کې ناستو نو بیا و سنگه دی جنت ته داخل شي قالوا صحابه لر ایمان او اقامه الصلاه او رمضان روجی صدیونی سی اللہ پزان زی مواری عوشتی رچدی با اللہ جنت تراخلی نقال صحابه وی یا رسول الله اید اللہ رسولہ افلا نبشر افلا نبشر النسا آیا منگ دادی خوش خبری نورکو خلکولا دادی خوش خبری نورکو خلکولا رسول الله و تو یا واسي دې خوشخبري مور کوي و سره دام وایي چې په جنت کې د غړې دي قال رسول الله ان في الثمته يقينن پښنت کې مئاته درجه اصل درجي دي او په دې سره درجه کې یو درجه شه دا چې هغه فردوس ته اوله روچته وه اعده الله للمجاهدين الله تیاری کړی دی دا, دا پارا د مجاهدو هغه خلک چې هغه جهاد کوي فی سبيل الله په لار په لار د الله کې هو غوړې دا دویم درجه دا ټوله درجه نه یا دریمه درجه د دویمه نه دا سوم روښته ده ما بین درشاتین ما ها غ بين الدرجتين ايچ په منځ د دوه درجه کې لکره ول دویمه د دویمه د دو دریمه دو د دریمه سلوره م کما بين السماء والارض غدوم رليک په منځ د اسمان او د سمته کې ندی وښینه الله نه چې سوال کوي د جنت کوي الله نه پنی غواړي د دوزخ په اذا سالتم الله علیکت اس سوال کوي دا الله نه نفس الالفردوس سوال ته د سوقه د فردوس د جنت فردوس چې خدای جنت فردوسم نصیب وګرځي او اکبر وای جنت فردوس سوال چې په حقیقت کې دا سوال د اعمالو د جنت فردوس دی یا لا جنت فردوس راکی مطلب دا دی خدای په دنیا کې مې دسي اعمال لسب کې چکه معاملات سبب د دا داخله د یوې دا لغې جنت فردوس دا په کې یو درجه ده شې د ټول نو شته درجه ده پاس فانه فا یقینا دا فردوس اوساتو جننه دا بهتري نه حصہ لجنتا دلته دا اوست معنا مز نه کوي بهترا فانه دا درجه کې دا اوساتو الجننه دا واه بہترینه درجه د جنت تا وا او دا غلوه درجه د جنت تا خه پدې حديث کې ګور یوته دایما می بوخاری استاد دی یحیی ی کسوګ دی یحیی ابن صالح یحیی بن صالح وای دیو سووی چه اراهو زو گمان کما پخپل استاز برا قلتا شک دید اراهو گمان کم ما بیشکی گوندی خبره کئی قاله چه استاز دسیوی چه دا جنت فردوسا بهترین درجه دا اوجت درجه دا دا دین دا جنت پاس بلا درجه نشتا وفوقه عرش الرحمن او بس دغه را پاسه بیاځه سې د میهربانه لارښوته د یو فصیلات دا پښانټ کې د سلور نهرونه ندی راغلي هغه دوبو نهر هغه د شرابو نهر هغه د شاتو نهر هغه د پویو نهر دا د دې جن رواني خوا ومنه او دغه فردوسنا تفجروا روان دی انهار الجنتی نهرون دا جنت خیال دیده و دی, دی. حدیث که دی امام بخاری دو استازان دی. یو یحییٰ دی نو یحییٰ چی دی زتراشنو دا خبره شک کوي وی اراحو زمان دا گمان دی چه استاز را د دوی چه فردوس نا برا عرش دی خب بل استاز امام بخاری محمد امن فلیح نا غبل شنو وی وقاله محمد ابن فليح عن ابي جابر ودخل بلار نکي نوږي کې شک نه وي اغم داس دا راکاي وفوقه ارش الرحمن لا اورا و مراحب کې نه وي حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن سمره قال حضرت سمروي دا حديث ما خدر شبدي دا اغا حدیث دی کستاسو یادی چې رسول الله سلام با سهر منزو کنو مخ براو گرزو تا پوس بیو کالکا بیگاش بخو با چا خوب نیلی دلی که چا دلی با خوب نیلی دلی اغوی بیان که رسول الله با تعبیرو کن یارت دا قش سهر منزیو کنو مخ راو گرزو وی چا خوب با بیگا خوب نیلی دلی وی چا سو نوی مالی مالي دلې ډېخوب نو هغه مخکړې روغت خوب تیر شوې دی هغه د خوب اخیری حساب بیانای قال سمروی قال ان نبی صلی الله علیه و سلم پیغمبر علیه صلوات و سلام وی راته لیلته ما ولید بی گاشپا ما ولید بی گاشپا رچولې نی د دادو مری وی دو سری می اولیدل اتا یانی چاگی ما ترالل او زیزان سر روان کړم نماوی غلیر لوی منظر دی خاخر کدا وی فسا ادابی دی دوارو او خیجولم زا اششجر اتا یویونی تا یوونا وو پاگونا که خیجولم خیجولم ادخالانی نو دی دو کسانو زدنن اکرم دارن یو کوړه هي احسن او چاغل ډیر کول او افضل او ډیر بهتر او لم ارى قد ما ندل دلي بل کل احسن منها هيسترغینا دسی یو کوړه داخله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګمان وکړه کو بزما کوري نغته پوسوکو نو باله سلام ته جواب وور کېږي و دا ستا ن دی ستا ډیررو چت دا معمولی کور دا د شدانو دیله د دواو را ته و اضدار هر چې دا کور دی چې دا تپ نو دا ستا ن دی ستا ډیررو چت دی په دا کور د چا دی د شدانو دی مطلب داې او پاس ځایو <تزار> <تزار> باب الغدوت و الروحة فی سبیل اللہ و قاب قوس قوس, قوس احدكم من الجن دو مسلی وی یو سبی جهاد تلارش واپس راشی یو بی گئی جهاد تلارش واپس راشی دا دی اجر و سواب سمرا دی غدوتون دیتا وی چدا دا غنری د ورځې اول کار دا غرمې پرې د تغدوتون وی مثلا اس لاړې جهاد ته غرمه واپس کوه تراله روحتون دې ته ولباد زوان د زوان نفستر د محامه پرې د کونده واخله دغه ته لاره جهاد ته او بیا واپس را نه د دې اشر نو سرنامکدي دی باب ې ګړه د غت تون چې دی دا په فتون د او تاسو ویللو که نه چې فتون ل مرتې وزن چې را نو د مرتته پردي تون ی زل ول ضرېل د سر راتون یو ځل سې ایا غدوه غدوه یو سوي کېتلل روحته یو بي گئی کېتلل وې ال غدوه با بلغتوه باب دي د یو ځل پر او یوزل ځل په بي گئی کېتلل هي سبيل الله ده الله په لار کې جهاد ته یو سومبرا دې سومبرا کولې دې وې دا یو چابک نه لري چابک چې دا شرط تاسو چابک دی داسو نه ځای کې چابک رازي د جنت دغه हिस्सा د تمامې دنیا لو چې په دنیا کې سری دا غنه راغله به تر آرام ها وقاب قوس احدکم او ان ذا ذا دلنده اون دزاد دنده د یوستاسو مین الجنت د جنت د جنتنا جنت دومراسه شاغا پان دزاد د لیندې وی یوزای کی لیندرازی یوزای کی چابک رازی بالکل صحیح دی د دې اسن اوه نبی عباسانی وانت ازاد دنده د یوستاسو یا بلک رازی پان دزاد د چابک د یوستاسو دا د دا چابک یا دا جنتا دا لنده اندازه زی دا دا دنیا نا دا قدر بهتر دی نوزنی خالک اوی دا, دا دا مطلب دی چه دا چرتا چابک دی یا چرته لندک دی لیکن استاز باوی دا مانا خانه دا ذکه دا, دا حدیث عربی دا او پا آره جبا که گوره دا والا خیال خلق ساتي بعرف کې اندازا شا د شه زاد شه باب یا زید اللنده ساتوي داداګاندی مسافر چقافره رواني او په یو ځای کې شپکای نو لار ما مالا کو شی ونی چې دغه ورزې لنده لنده یا شابکو ورزې نو د دې بیا دا غلندي او د چابک خاص زیوې راشه زی خاص دون زېوی چاره کې بیا دی, کی دی او هم کې نه و دی, دی او هغه کته متا اسمانه پکی کې خودي شي او د پکی د کوي د کې دی و شي مراد مطلب زاده زیات نه زیات عمر لازه نو اندازه د چابک ستاسو ها ها د دا څومره بهتره ده حدثنا معلم نو اسد بن کله حدثنا وهبان کله حدثنا حمید عن انس بن مالک عن النبي صلى الله وسلم قال رسول الله وي لغدوتنا خامها يو سبيكيت له هي سبيل الله ده الله پالار کې د جهاد ده پارا او روحتن يا يو بيگيت له دا لا پولار کې خیرون دا خدي من الدنيا د دنیا نو ما فيها او دا غشينو نش په دنیا کې دی دا یو سبی یا یو بیګیتلل دا دې چې څومره اجر او ثواب دی نو دا د دنیا نو شپه دنیا کې سری د دینه به تر دی دا یو سبی اجر او ثواب به دی سه مطلب وی مطلب د د اعداد چې دا تمام دنیا او په دنیا کې څومره شی ندي د دا روا راوالی او صدقه او خیرات کې نو د اجر او ثواب دومره نشته لکه چې یو سوي د غتلارشي jihad تا یا یو وی گئی د غتلارشي jihad تا د دې اجر او ثواب د دنیا او چې دنیا کې سری دا داغه د اجر او ثواب نه هغه بهتر تر دی ا حدثنا الله بن منذر قال قدس محمد الفليه قال قدسني ابي غن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي وسلم قال رسولي اقوي لقاب قوس لقاب قوسا اذا زاد لدي لقاب قوسا اذا زاد في الجنه فجنت كي د جنات پزما که کې شهدا تعالی د لیندېم راځي در کې یا د چابک عمر زه در کې د قوس نظری لیندې ته وای لیکن زني عرب ندي زني عرب د قوس ما نه چابکم کوي د کيو حدیث کې چابک رازي په اندازا د لیندې د یوس تاسو یا په اندازا د چابک فل جنته په جنت, جنت کې خیرون د نړۍ را دي مم د هرې دنیا نه تبل عليه الشمس راخيږي با غيبان نور مطلب د دې تمامه دنیا کما دنیا ش نور پا غي راخي نور پټوله دنیا راخيږي وتغرب او پریوسي کما دنیا ش پا غين نور راخيږي او بیا پریوسي د دې تمامې دنیا نه به تر دي وقاله رسول الله اوه ادغت و تو یو یوسب ایتلل د جهاد د پاره او یا یو بی گئیتلل فی سبیل الله د الله پلار کې خیرون داخلم ما د دا هرې دنیا نه تطلو عليه الشمس چراخې پاګایبان انور و تا روبو او پریوزی <تصفان> حدثن قدیش و درقالا حدثن صفیانون غن ابي حازم غن صحل ابن صادن غن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا حضرت صحل وی پیغمبر علیہ السلام نے نخل قائد اپنو رسلم الروحة تو یوزل بیگئی کتلل والغدوة تو یوزل پس بیگئی کتلل فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی پجیحات کے افزل دا دیر بہتر دی من الدنیا د دنیا او ما او دا غنه چې په دا دنیا کې دي دی. د دین د دې دی اجر او ثواب او ډېر به تر دي باب باب الحور العين وصفتهن بیان ده جنات ده او د صفات چه دا حوری با کم صفت لري حورو دا جمع دا خا مفرد دا دیرازی حورا او دا خورا دیر اگدم آنا دا, دا, دا حورا او حورا آغی حضرت اوی چه تک سپینی او دا توری تک توری او دا تک دی معا بیاز البدن سره د دین کې بدن تک سپینی او استکه توره خزل او سترګې تک تورې دي او سپینه تک سپین دي دمهورانه دا حوراء هغه خزه تا وای چې دسترګو داتوره ختوري او د سپینه خصب خليني خو سره د سپینوالی د بدن عينه د عین معنی کوي هر سترګې عنا او هغه خصيطه وي چې د کومه خصيسته رغه وټي وصفته او صفات دوي چې جنت کې چې الله مؤمن طهور ور کوي دا کم صفتي نو صفات دې اړي چې دا, دا جنت има ما دیوري توغوري نو دا نظر به حق اريان شي چې وای رب دومره حسن والا هم ته پیدا کولیشي تاسو خیال دي سمون زه هم سترګي شو حسن ناګا یو اندازي ګوري لیکن اغه حسن غبي اندازي ویني نو سترګو پکې حیران فيه شي یهار فیه فيها حیرانگی په پد کې ا نظر مداری خیلن ده دی؟ از این جنتی چه دا نظر دیبا که حیران شن دا حور چه دی ما بی جمع دا چه دا دا حورا حورا وي تاوی؟ حورا تاگه تاوی شدیدتو سواد الان چه سخوی توروال دسترگو داوی شدیدتو بیاز العین او صخوی سپینوال دستر خدا دی دا طور ماوی خطوری او دا سپین خسپینی بلی او مانا کئی چه زوجناهم بی اخورین عین دا او یوزیبکو منگا دا دی جنتیانو سرا اغا خوری غرسترگی دا مانا کئی ان که حناهما من غاديت پنځي کاکو دلته د نېکانه دغه نېقام مراد نه شته د دنیا کې مونږ ته رو جنت کې دا شي نه نشته مراد د نېکانه يوزاي کولي وصلي على يوزاي کو ا حدثنا الله بن محمد ان قال حدثنا مغاويته بن عمل ان قال حدثنا ابن اسحاق قال الحمد لله قال سمعت و انس بن مالك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول پاک وي چې کم سړی خور مر شي کنه او یو معمولی اجر او ثواب وته الله ورکي مامولی ادبیا په دین خو شریکی چزه ده غته لاړشم دنیا ته یو مسلمان دی مرشه او ولادت یو معمولی و غند خیر مامولی اجر او ثواب ورکي نو ما دی بیا په د سفر کوي او په دین خو شریکی چز ده غته لاړشم دنیاتا یو شهید نه شهید الله چې د تک مقامات ورکی او وجې مقامات نو دیبه د شهادت په قدر باندې پوي شي شهید بداوی چې کاش چې دنیاتا تلوي او بیا شي شوي بی. بیا تلوي بیا شي شوي بی. بیا تلوي بیا شي شوي ها مامن عبدن نشته یو بنده یا موتو چاگا مرشی یو مومن بنده اولهو عند الله او داده بنده دا پارا پانیز خیر خیرون سمامولی ثوابی لگونده ثوابی لگ عجر وی نو نشتا یو بنده یا سر روحو چه خوشحالی کی دلہ این یر جعا ایل الدنیا چی دار چی دنیا تا و انا لہو الدنیا او ویددد اپارا دنیا و ما فی حو حق چی پدی کی ویو ماویساری مرشی معمولی اجر اللہ ور کی او اللہ تی تکوثو کی چی ایزم آبان دا خوخده ندر چی دنیا ته دی اولی کم او دا تمام دنیا تا در کم نودی پدینه خوشالی گی وېره ودا تاسو کم اجر دل تراکو نو دا د سوسو دنیاونه به تر دی الا شهیده مگر شهیده هغه به خوشالی گی دنیا ته بیا لار شموله لما یرا د وجه ذهب نشذ بینی من فضل شهادت هغه فضیلت د شهادت فإنه يسره بشك خوش علی بدلا ان یرجع الدنیا چه دی واپس لار شي دنیا تا فیقتل او دی بیا قتل شي مرته اخرى بل پیرا دل توارث را شي رسول الله وی زفری علي خوش علی گم چه د الله پلار کی شهید شم بیا را جونдешم بیا شهید شم بیا را جونдешم بیا شهید شم بيا قال درابي وي وسمعته انس بن مالك ما وارد لنس بن مالكنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لروحه شيخا ما يوزن في بيگيتل في سبيل الله بلارد الله کي فجهاد کي او غدوه يا يوسب يتل له خير دن بهتر دي مينت دنيا ده دنيا وما او ها راشه د په دنیا کې دي ولقاب قوس احلکم او خامخه اغان د ازب ميندي د یو ساسو مين په جنت کې دا سي وي قاب قوس احلکم او قال يا دسي وي موزيق قيده کې کې پرابې کې دغه ته وي چابک او موزيق قيده يا دسي وي دا چابغدا دو یعنی سوده او وا دا او خیر اند اخدیمینه دنیا د دنیا او ما فيها ولو الله پاک ما وی د جنت کې ار یو سیز لکم حسن ور کړی دی نو په دنیا کې به هغار یان شه حق لري هن خیر جنت خو جنت دی الله په کم سره زمونونه بځې حرمو ته چې لاړ که نو چې دا حرمینو هر یو سیز ګورې نو په دنیا کې جنات خو پرې دی نو په دنیا کې چې په تمامه دنیا کې ګځې اولته کم شووي او غ الله کم حسن ورړي د ځ نه شته کې مامانې د مامان واازونه وورې نو دوونه حسن بلزینی بلځین کلپیکې وا. اغلی <اقلس> سپیکر وتا چې الله کم حسن ورکړی دی پزرګون لسپیکر دی نه تر نه پر کای ما او پاتم نه لګی او په سیدل تک راشه دا ټیلونه د ګولې دی ټیلونه داسې دي کمر بلی له ګولې دی کدی خواطا لرګې له ګولې دی مړه هر یو شی راغ دین خاليلونه کیولی دی ران بشي د جنت بیا لري کول نه دغې به ماي ار يو سجدا الله حسن به اندازي وركلي دي وختي مونوي جنتي ماما چه دي خپل حريته ور وګوري نو دا نظر به حیران شي چې ور بعدام را حسن ولو ان امراه كشريا وخز من اهل الجنه ده اهل جنتنا ده جنت ده یو يودره ابتلعته دا سرخکاره کی اله اهل الارض اغه خواوندانه د اس مکه تا د اس مکه تا دا سرخکاره کی مولا دغد حسن او د شمک د وجه لا ازا نو دا بروخان کی ما بینهما هغه چې په منځ د دروازې د وروکی دي د اس او د اسمان په مس کې چې دا کومه فیضانه دا بروخان کی ول یو دا چمک د واجنہ د رنا د واجنہ به دا کی او د جنت به ورو خوشبوئی څنګه را هغه به خوشبوئی نه لګوري خریاسه خود به بدن دغه کوي خوشبوئی نه خوشبوئی داسه خوشبوئی دا چې والو څنګه دی ولا مال او دا, دا خسبه او ډ دا دا داسمان او د سمم کې پهمن کې د افظه د نه ډ ریحند د خوشب نه ریح د خوش نهله ن ن د سر ضرلو کې ته و ضرک پټهله نصف او ضرروک دله نصف ولو پټا دا ری اعلی راسه چاګه پسر دری هوروی نو داغه دومره قیمت چه خیر من الدنيا و ما فيها اغل ډیر بهتر دی د دنیا نه او چه په دنیا کې سری نو تاسو په چل کوي تاسو په دا څه وایي چه وفی ذالک فل یتنافسوا متنافسون دنیا ام خو میهننت مشقد دغه ځای د پاره کوی دله نه سالم کلل په کاري چې خدا د دغه عمللو تووف راشي.